Щопа. а як же ти будеш служити без дворянських бумаг? Тобі й чина не дадуть!» «Гервасій, та він і так не служить! Його оставили за штатом! Земський суд скасували, тепер такі чиновники ненужні!» «Як?» Степан. так, папінька!» Це правда, та я боявся вам сказати: нас тридцять чоловік оставили за штатом. За штатом? Не служиш? Не нужен? Земського сюда нема. Ведіть мене ведуть. За штатом! Кидай бумаги в піч. Горять, червоно, як кров, дворянська горить. Ай, нещасний хлоп, Мартин Буруля, тепер ти бидло, бидло, а Степан тля. Пустіть, для тійти бумаги, я сам поїду в дворянське собрання, в сенат поїду. Згоріли. Тисяча рублів згоріли. Половина хазяйства пропала. І все так бидло. Палашка годі, старий, слава Богу, що дворянство згоріло. Тепер будемо жити по Старосвітській. Степан і Марися цілують його. Папінька, заспокойтесь. Мартин, не кажіть на мене тепер папінька. Кажіть татко. Гервасій, заспокойся, Мартине. А тепер я знову просю тебе. Давай поженим наших дітей. Вони любляться. А ми на весілі забудемо все лихо. Та накажемо їм, щоб онуків наших добре вчили. то й будуть діти їх дворяни. Мартин, я з радістю. Ідіть, діти, сюди. Нехай вас Бог благословить та вчить. Вчіть дітей своїх, щоб онуки мої були дворянами. Протасій, а я вам на цей случай розкажу цікаву річ. Літ тридцять тому назад Гервасій, нехай на весілі кому-небудь розкажеш. Протасій, ага, кажу на весілі кому-небудь розкажеш. Протасій, тьфу, де чорту прецього гервася, то прямо і рота не роздявляй. Входи омелько соломою. Мартин. Не треба. Згоріло. Все згоріло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 І що б то було на цигарки віддать? Завіса.